فرائزی و بیان اقل <سؤال> وما و اکمل <سؤال> لها باب دی په بیان دا فزیلت دا سنن رات با موکد او کی سرد فرائزونا او بیان د اکلو دا دی او دا اکملو دا دی و ما بینهما غچی پمند دی دوارو کی دی دوم المومنین ام حبیبی رملا بنت بی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ما روایت تقالت بی بی فرمائی ما وروي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول یقول فرمائے ما من عبد مسلم بنشته و بند مسلمان یصلی لله تعالی تشمس ک اللہ تک کل یوم هر روز شنت عشر ترکاتن دولس رکاتا تتو عن تتو عن لفظ خمرات سنت موکده دی غیر الفریضه والا و إلا بن الله له بيت في الجنه مگر الله بدل کور جوړی په جنت کې او الا بني له له بيت في الجنه مگر جوړول بشیدل را کور په جنت کې رواه مسلمون بعض خلک په دې سننونو کې سکه کوي سستی کوي نیکه څومره خیر نه ځان محوسه امر کوي او مالید غکل سنت کومه کله نه کو دا بس هر قسمه فیرته نه کنه یو شی ثابت نو دی روی دی په قبول په سر کیدله نو مالهید غصاله خبره مو روزانه کور شروع ته نه جوړوی دا څنګه حدیث مې روي په توبه مې دي باید شای سم د سې عمل کړي هي وې زه غره ته غلا کړو سنت نکوم په بس کور دی جوړي دوه دې بر او کو دا دا دا کور الله تاله جوړکو دا د اوسې خاتمې علاه ده دانه چې کور تااللو الله جوړېتهلهځ نه روانه پهته شو سنتتو په جننت کې او کور جوړیږي تا دوله سره کارته سونه دی شپک د ماسپخین او دوه د مع خام او ماسپوت او دوه د سبا د ته سونهې موک کډوي. ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کړه رسولی توما رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مسکر الله در رسول صلی الله علیه وسلم څلور کتنه قبل دو الزهری دو دوه را کتنه مخکی د ماش په 9 کتنه بعد او دوه دینه پس وګوره د مخکی دو سنتو ثابت دي او سلوور ثابت سپوشوی په خبره صحیح حدیث تر متفق علی ورکاتین بعد الجمعہ او دوه را ادم په جمعې نکړو ته جمعې پس د باجی په صرف دوه دي باضی پنځه سلو دی باده وش پک دی ها ورکاتین ابادل مغرب او دماغام نه پسمه دو رکاته کړیو ورکاتین ابادل عشا ادماس ختن پسمه ور سره دو کړیو متفقون له ته عبد الله ابن مغفن رضی الله تعالی عنه نه روایت ته قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکې ازانانین په د هر دو زانانونو کې مراد د زانان اول نه ازاناندي او دویمنی قامت دی سولاتون مجدې بین كلې ازانانې سولاتون په دو ځلی وي د هر ازانهوي قامت په منځکې مجدې بینکې ازانانې سولاتون دریم ځدي مووي قال فثیسه په دریم ځلی ووي لمن شاد چاچ خو خوشي نو دا صفر از نه خو يا دو رکاتو و و نه غاړه خلاصو مستحب دي متفقون علی المراد بالذانه نذان و لی اذان و اقامت مراد دی وصل الله علیه